Les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'actualitat ens porta a de la decisió del consistori d'endegar una actuació provisional de millora dels trams pendents de renjar pel camí del mig de Tot seguit repassem aquests i altres temes en titulars. L'arranjament provisional dels trams que falten per adequar del camí del mig de l'illa serà una realitat aquest any. Així ho anuncia l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, però encara no s'ha fixat una data per la remodelació definitiva. La Biblioteca Can Baratau ja ho té tot preparat per fer viure els tianecs i tianenques d'una celebració de Sant Jordi diferent a Tiana. I és que l'entitat ha programat una marató de contes per adults a la plaça de la Vila en el marc d'aquesta jornada. Les dades d'atur corresponents del mes de març indiquen un cert arrendiment en l'increment de la l'atur a la comarca del Maresme. El col·lectiu de dones és el que experimenta una pujada més important. Tiana segueix la tendència dels 11 mesos amb una taxa de tur de poc més del 9%. I amb l'arribada del bon temps, el Centre Esportiu Duet Esports de Tiana ha posat en marxa una campanya de promoció per apropar les instal·lacions als tianencs i tianenques. Radio Tiana, les notícies del migdia. L'arranjament provisionat dels trams que falten per adequar el camí del mig de l'illa serà una realitat aquest any. Així ho ha assegurat l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, que també ha reconegut que encara no s'ha fixat una data per la remodelació definitiva. Tot i això, Muñoz assegura que s'estan fent els tràmits oportuns per posar-la en marxa pròximament. Que estem ja seguint eh, el treball que es va iniciar amb el primer tram de gestionar l'adquisició o l'intercanvi dels terrenys, que és el primer punt i potser el més delicat, si està treballant ja, gestions i contactes amb els, amb els propietaris de la, del nou tram i alhora en alguns dos o tres punts especialment de risc preveient una major utilització doncs farem una, una, unes actuacions provisionals que esperem que en llarg d'aquest any es puguin fer. Aquesta qüestió ha estat una de les que s'ha posat sobre la taula en la reunió que m'han tingut aquesta setmana representants de la Junta de l'Associació de Veïns de la Virreina amb l'alcalde de Tiana, Emili Muñoz, i el regidor d'Urbanisme, Habitatge i Medi Ambient, Joan Pau Hernández. L'entitat es mostra molt satisfeta per l'arranjament d'una part del camí, però reivindica l'adequació completa del vial. Tot i així, en cas que no es pogués assumir la totalitat de l'obra, els veïns es van mostrar disposats acceptar un arranjament provisional, que finalment és el que l'Ajuntament s'ha compromès a dur a terme. Amb tot, els veïns han alertat de l'urgència de realitzar aquests treballs provisionals per evitar possibles o potencials accidents a la via. José Navarro és el secretari de la Junta de l'Associació de Veïns de la Virreina. Si, si realment es lleva a cabo esta actuación provisional, pues entiendo que las respuestas de momento pues a nosotros ya, ya serían suficiente a la vista de que, bueno, que el arreglo definitivo supon suponemos que será una cosa que todavía en el tiempo no se ha podido, no han, no han determinado. ¿no? Pero esa, esa actuación provisional sí que nos parece, eh, y así lo manifestamos, nos parece urgente. De fet, amb l'arranjament d'una part del vial, totes dues parts, govern i veïns, assenyalen un increment del nombre de vehicles que fan ús del camí del mig de l'ella. Per aquest motiu, tant la Corporació Municipal com l'Associació de Veïns estan d'acord en que l'actuació provisional sobre la part que resta és prioritària. Els treballs provisionals consistiran en rebaixar alguns talusos o corregir alguns desnivells, entre d'altres. Es tracta de millorar els punts més crítics dels trams no arranjats per garantir la seguretat dels desplaçaments dels usuaris d'aquest camí que connecta amb el barri de la Virreina. Segons Muñoz, l'act i encara no es pot dur a terme perquè la sessió i intercanvi dels terrenys amb els propietaris és lenta i a més no es disposen de recursos econòmics necessaris per anegar una obra d'aquestes característiques. L'alcalde ha recordat que la gestió de la primera fase va tenir una durada de dos anys. A banda de l'arranjament del camí del mig la reunió d'aquesta setmana ha servit també per tractar el protocol d'usos del local de l'Associació de Veïns de la Virreina i el conveni entre l'Ajuntament de Tiana i el Consorci del Parc de la Serralada de Marina per l'habilitació d'un punt d'informació del parc en el mateix local de l'associació. Els veïns disposen ara de tots els documents per fer els suggeriments i propostes que creguin oportunes. A Les pròximes setmanes es preveu convocar una nova reunió per acabar de tractar aquests temes. La Biblioteca Can Baratau ja ho té tot preparat per fer viure als tianencs i tianenques una celebració de Sant Jordi diferent a Tiana. Abans sense un dia a la dieta, l'entitat ha programat una marató de contes per adults a la plaça de la Vila en el mar d'aquesta jornada. Tindrà lloc, doncs, el pròxim 22 d'abril, a fi de no interrompre les compres que protagonitzen el dia 23 i garantir el màxim d'afluència de públic i fer així particip un major número de tianencs. Núria Fàbregas és la directora de la Biblioteca Can pot ser molt interessant perquè són narradors amb estils diferents, no sabem quins contes explicaran, o sigui que és una sorpresa. D'aquest any m'han fet una mica experimental perquè ve a ser una mica un, una mena de maratu de contes per adults, però... Si va agafant força, que esperem que sí, es pot traslladar al dia 23. L'objectiu d'aquesta iniciativa és activar la vida Tiana en el marc d'aquesta festa literària. Així mateix també vol ser una via de difusió de l'entitat fent palès la seva implicació i compromís amb l'activitat cultural del poble. L'acte començarà a partir de les 6 de la tarda amb l'habitual activitat de l'hora del conte. La narradora Glòria Rufat serà l'encarregada d'aquesta sessió. En aquesta ocasió, la ronda llaire explicarà als infants una versió particular de la història de la llegenda que acompanya la diada. Sota el títol Sant Jordi és en per es podrà veure la llegenda des d'un altre punt de vista. Tot seguit, al voltant de 3 quarts de 7 del vespre, Concepció Carreras, Emma Holmes, Janí Sánchez, Salva López i també el regidor de Cultura de l'Ajuntament, Ferran Pascual seran els encarregats de les narracions per adults. Alguns dels participants són col·laboradors habituals de l'hora del compte de la biblioteca. I precisament recordem que la biblioteca torna a acollir aquest dijous una tradició d'aquesta tradicional activitat, en aquesta cosa es continuarà amb el fil conductor de les rondalles i llegendes. Aquesta setmana d'abril, el contacontes Salvador López s'encargarà de la sessió. L'activitat començarà a partir de les 6 de la tarda. Radio Tiana, les notícies del mitjodi. No deixem de banda Sant Jordi perquè quan falta poc més d'una setmana les floristeries i gardens a Tiana ja comencen a escalfar motors. I és que aquesta celebració es pot considerar la diada més important del sector de la flor a Catalunya. A Tiana la floristeria verd és bo esperà vendre entre 800 i 1.000 roses. I el garden Tiana, malgrat que la flor tallada no és la seva especialitat, també n'ha fet previsió per la diada. N'han carregat 300 unitats. Aquestes xifres són pràcticament les mateixes de l'any passat. De fet, a Catalunya també es comercialitzaran 6 milions de com ha passat a les anteriors diades. Un 15% d'aquestes es cultiven al maresme. A més, el fet que la diada sigui en dia laborable sempre fa preveure una bona punta de vendes. Des del mercat de flor i planta ornamental de Catalunya són optimistes pel que fa al nivell d'afectació de la crisi. És el mateix cas de la responsable de la floristeria Vertesbó de Tiana, Araceli Comas. Es ven més doncs, la rosa, típica. Potser no et fas tant als centros o no vens tant rams grossos de roses, però la roseta sempre... La, la rosa. Sí. Pel que fa a les varietats de roses, com en cada nova edició de Sant Jordi apareixen nous colors i varietats que es posen de moda. Ara bé, les roses vermelles continuen al primer lloc del rànquing. Sant Marcel Comas de Vertesbó i Montsebat de Gardentiena. La majoria és la rosa vermella, que és la, lo clàssic, que és la rosa que hem més. després segurament sempre algú de color tinc, però la gran majoria és rosa vermella. Bueno, la rosa, en si tindré la rosa clàssica, la vermella, la que tothom generalment vol, i després tindré alguna cosa més muntada. A més, és habitual trobar paradetes pels carrers. Aquí a Tiana, la responsable de la floristeria Vertesbo, n'ha preparat dues. S'instal·laran a la plaça dels Peixos i al parc del camp de Futbol Vell. En el cas del Garden Tiana i de Vertesbo, els preus oscilaran entre els 4 i els 20 euros, depenent de si es tracta d'una rosa, un ram o un centre més elaborat. Continuem parlant del sector de la flor i la planta perquè la Confederació d'Horticultura Fundamental de Catalunya ha posat a marxa una campanya que porta per nom A Catalunya fem créixer el verd. L'objectiu de la campanya és promoure un canvi cultural a Catalunya respecte de l'utilització del verd augmentant el consum i sensibilitzant sobre els efectes positius que ens dona. Jorge Muñiz és el secretari de la Confederació. Aquesta vegetació no és només un element decoratiu. La vegetació porta beneficis tant d'un punt de vista psicològic com físics, perquè les plantes ajuden a regular el, el cicle de l'aigua. Encara que sigui l'ambodesta ajuda que pugui fer una planteta al nostre balcó, una no fa res, però 4 milions col·locades als balcons de Barcelona segurament fan molt. És la primera vegada que la Confederació d'Horticultura ornamentat de Catalunya impulsa una iniciativa de promoció de les flors i les plantes autòctones que apel·la directament al consumidor final. I és que amb una mitja de 27 euros per habitant, Catalunya se situa a la cua en la llista de consum de plantes de països europeus. A Tiana, Araceli Comas, de Bertesbo, Montsebat de Garden Tiana i Carme Aguirre, de Garden Center Sant Romà, han aplaudit la iniciativa. Saber tenir plantes i cuidar-les i tenir els balcons a... En verd sempre, no?, les plantes fan alegria. Que és molt beneficiós per nosaltres, ja que amb el tema aquest de la sequera es va comprar molt poca planta en aquest moment. Sí que després hi ha el tema de la crisi, que també això potència molt doncs, que la gent s'estigui potser de, de comprar aquest tipus d'article, que ara per ara doncs, aquestes campanyes es considero molt correctes. Crec que és important, és interessant, sobretot després del, del problema que tenim tot el sector, tant de viveristes com de majoritats com de, de detallistes, com en aquest cas és el meu, de, de la repercussió que ha tingut el problema de la sequera. Segons la Confederació d'Horticultura Ornamentat de Catalunya, es va criminalitzar involuntàriament el sector durant l'estiu del 2008 quan el decret de sequera prohibia i moltava el rei dels jardins. A més, el malús que es fa de l'aigua obliga a fer el canvi de mentalitat que es demana la campanya Fem créixer el verd. Un dels puntals de la campanya és el web xoc.cat, on es donen a conèixer les tècniques per tenir cura de diverses espècies, així com un seguit de consells per no malbaratar l'aigua. La campanya consta de falques radiofòniques i anuncis dels mitjans de comunicació. També s'han fet bosses reutilitzables i adhesius pels fons de venda i els vehicles. Les dades de d'atur corresponents al mes de març indiquen un cert alentiment en l'increment de la l'atur a la comarca del Maresme. Tot i això, el nombre de persones desocupades ha augmentat en 143. El mes de març s'ha tancat amb 37.410 persones sense feina a la comarca i amb una taxa de d'atur del 16,6%. El col·lectiu de dones és el que experimenta una pujata més important. Tiana segueix la tendència dels últims mesos amb una taxa de d'atur de poc més del 9%. Si bé s'ha experimentat un increment és poc significatiu, ja que la llista de desocupats només han greixat en un 0,6%. A Montgat, per la seva banda, l'augment ha estat superior. Ho ha fet en un 2,4%, el que situa la seva taxa d'atur en un 13,4%. A més, el comportament pel que fa al col·lectiu de dones no és el mateix que el de la resta de la comarca a i a Montgat. La tècnica del servei d'ocupació i inserció dels dos municipis, Paula Picardó, ha atribuït aquest fet a que no hi predominen els mateixos sectors que la resta del maresme. S'està afectant molt el, el sector serveis, i el sector serveis és un sector bàsicament ocupat per dones, però en el cas d'Amongat i de Tiana no hi ha els mateixos sectors que, que en la resta de la comarca. Clar, per exemple, a, a Tiana sí que hi ha molt de comerç, de proximitat i, i, i sectors serveis, però bueno, és més aviat... Eh, en perdes familiars, autònoms, en el cas d de ungat hi havia molta construcció també. Vull dir que hi ha diferències respecte a la comarca. La tècnica d'ocupació ha afegit que Tiana i Montgat no són dos municipis on el turisme hi tingui especial importància, com sí que és el cas de molts altres del Maresme, per aquest motiu l'impacte de la l'atur ha estat més elevat. A l'actualitat hi ha prop de 1.400 persones inscrites al centre d'ocupació de Tiana i Montgat en recerca activa de feina. Tot i això, Picardo assegura que durant el mes de març el centre ha registrat menys altes d'usuaris que el mes anterior. Radio Tiana. Notícies. Esports. Xxxt, xx, que arriba, que arriba. Xxxt, xx, que arriba, que arriba. Arriba el moment de gaudit de bona salut. Per això, el Centre Esportiu Municipal Jordi Marí t'ho posa fàcil i et convida a passar un dia gaudint de les seves piscines, fitness, spa, activitats dirigides, padel, solarium... Amb l'arribada del Bon Temps el centre esportiu Duet Esports de Tiana ha posat en marxa una campanya de promoció per apropar les instal·lacions als tianencs i tianenques. Des de la direcció del complex esportiu es considera que amb l'augment demogràfic de Tiana és important que els nous habitants coneguin el centre, així com també aquells que n'han sentit a parlar, però no s'han acostat del recinte. La campanya utilitza la combinació del Bon Temps, la salut, l'esport i la vida sanar com a reclams perquè la població tingui present al centre a l'hora d'engrascar-se la pràctica de l'esport. Judit Garcia és la directora de Duet d'Esports Tiana. L'objectiu principal és donar-nos a conèixer a tota la població de, de Tiana. Sabem que és una població que doncs, en dia a dia va creixent i que, com que ens agrada que eh, és, la, és la població on estem i ens agrada que, que els nostres habitants doncs, tinguin doncs, una miqueta com de preferència, doncs, volem donar-los donar aquesta oportunitat directament amb ells. La campanya de promoció consisteix en l'emissió d'una falca a través d'aquesta casa, Ràdio de tal manera que aquells tianencs o tianenques que l'escoltin podran adreçar-se al complex i fer-ho saber. A partir d'aquí, el centre posarà a la disposició la totalitat de les seves instal·lacions durant un dia, de manera gratuïta. En cas que no fos possible, el mateix dia es facilitarà una invitació per accedir-hi quan la persona tingui disponibilitat. A més, si s'inscriu al centre, durant la setmana següent d'haver fet aquest primer tas d'impressions, no haurà d'abonar l'import de la matrícula. La promoció té vigència fins al pròxim 14 de maig De fet, el complex esportiu Jordi Marí Ja aplica una bonificació del 50% A l'import de la inscripció pels residents A Tiana Amb aquesta promoció, els tianencs disposaran De la gratuïtat total de la matrícula En cas d'inscriure's la setmana següent A conèixer de prop l'equipament A l'actualitat, el complex té prop de 2.200 abonats Aquest dijous al vespre s'ha programat una nova presentació de nou llibre que porta per títol Real Club Deportiu Espanyol, La història en còmic, i en l'elaboració del qual ha participat l'historiador i col·leccionista tianenc Jordi Puyaltó. Serà la gran penya espanyolista Maníguat de Barcelona. El tianenc ha estat l'encarregat d'oferir assessorament històric als guionistes del llibre Nacho Julià i Sergio Fidalgo, i és que Puyaltó fa 20 anys que es dedica a recuperar la història de l'Espanyol. D'altra banda, el Nino Taira el Lluís Requesens, conegut com Lavi, és l'autor dels dibuixos. Dilluns ser el torn de la presentació oficial del llibre a Cornellà al Prat. Amb l'acte d'aquest dijous es dona el tret de sortida a un recorregut que s'ha programat per diverses penyes espanyolistes a fi de presentar el llibre novament d'una manera més propera i donar una nova oportunitat a aquells que no van poder assistir a la presentació oficial. Així mateix, cadascun d'aquests actes de presentació inclouran debats col·loqui amb l'objectiu de fer un repàs de la trajectòria històrica del club. Ho explica Jordi Puyalto. El que passa és que, clar, a l'hora que va ser hi ha moltes moltes penyes, moltíssimes penyes, que no van poder baixar per dir-ho, no encaudir d'aquesta presentació, i llavors els dos autors el Nacho Julià i el Sergio Fidalgo el que volen fer és aprofitant que fem uns col·loquis parlant de la història, portar aquest llibre i que tots aquells de, socis de les penyes que visitarem doncs, que, puguin, que el puguin tenir. El còmic repassa amb un tot divertit i reivindicatiu els fets més importants dels primers 110 anys de vida del Club Blanc i Blau. Està pensat per tal que els seguidors del club, a través de les vinyetes, en conegui la història i especialment els infants, doncs el format és molt adequat pel públic infantil. El còmic ja està a la venda a les botigues oficials de l'Espanyol. A partir d'aquest divendres es podrà adquirir les principals libreries de Catalunya. Ràdio Tiana: Les Notícies del Migdia.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 Entrevista Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, al local social de la Gran Penya espanyolista Manigua de Barcelona, hi haurà una nova presentació del llibre que porta per títol Espanyol, la història en còmic, amb un debat sota el títol també Los 40 i los 50, dos dècades perdides. I precisament entre els ponents hi haurà el col·leccionista i historiador Jordi Puyaltó, tianenc i col·laborador habitual del programa esportiu La Rematada d'aquesta casa. Bon dia, Jordi. Hola, bon dia, què tal? doncs parlem d'aquest llibre i d'aquesta mm. nova presentació perquè recordem que es va presentar dilluns sí, es va presentar dilluns a de, a la llotja de, de l'estadi de Cornelli al Prat van assistir el president el consell directiu exjugadors eh, l'Encono, el Lauritzen, molta gent coneguda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 Dèiem que tu has estat l'historiador que ha assessorat doncs, a l'hora de fer aquest llibre. Sí, bueno, soc una mica, sí, de, bueno, una mica, des de fa 20 anys s'han pos pues, al col·leccionisme de l'Espanyol i a recuperar la història i a tornar a escriolar una mica, no? Llavors, clar, quan ells es van juntar per fer aquest llibre, Jo junt amb el Lluís Regassens, que és l'avi, veure's els dibuixos, uh -huh. doncs clar, tenien una sèrie, una petita mancança, no?, que podien haver-hi errors, eh, quan es van guanyar les Copes del Reis, com es deien exactament els jugadors, eh? llavors... És normal a la casa ja que quan fan un llibre doncs em truquin, me'l deixen veure, el corregeixo abans de que entri la rotativa i és el que ha passat eh, en aquest cas. Però, clar, no deixa de ser un, un, un TV, un còmic pels nens, perquè comencin a conèixer la història del club i clar, no pot haver cap arrada. No? Llavors, clar, aprofito doncs, per això, per, per lleixir-me'l i mirar aquelles coses que no són correctes, per corregir-les. Clar, això t'anava a dir, parlaves ara dels nens i precisament aquest format és molt útil no? pel públic infantil sí, per fer-los conèixer Sí, exacte, és que de fet està, està fet de, de cara als nens que coneixin la història perquè clar, tots els llibres que s'han escrit d història ara han estat escrits per historiadors com el Joan Segura Palomares que ja té, sembla, si no m'equivoco, s'ha tant típico d'anys, i és un, una transcripció real de la història, però que si li, pot, li dones aquests, aquest llibre a un nen, doncs no l'enganxarà, no, no li entrarà, no? A llavors, aquests dos eh, periodistes, que són el Natxo i la César van decidir fer un còmic de cara a, a posar la història de l'Espanyol, però d'una forma molt senzilla i amb tou d'humor que ha fet els, els acudits, els anava fent a l'avi, i llavors han considerat que era, que era molt adient de cara a pues, que els nens coneguin la història del club, la història de l'Espanyol i apropar-se una mica amb ells, Allà, llavors. Tenint en compte que tu ja has participat activament en l'elaboració d'aquest llibre mm -hmm. i ara que ja està finalitzat Quina valoració em pots fer del <laughs> resultat? A mi m'encanta, és com aquell... Que el nen més guapo quin és, no? Pues és el meu, no? La nena més simpàtica la meva filla. No, estic molt, molt content, molt content, perquè de veritat han fet una tasca molt, molt maca, i bueno, jo he assessorat pues, allò, per, ja et dic, ara que no hi ha neres errades i que, que ja que els nens venen i compren i veuen el llibre i l'estudien, pues que no parteixin d'una errada, no? com ha passat moltes moltes vegades. Ja ho dic, un historiador molt, molt gran que és veritat Bernardo Salazar, que diu que una, una errada, una mentida repetida mil vegades se'n considera una veritat. A llavors, quan es tracta de que ja que hem començat a fer aquest, aquest llibre de cara als nens, perquè doncs tot lo que posi que, que sigui correcte o que hi hagi les menes variacions amb la realitat de la història possibles, no? Però, vaja, hosti, la valoració que faig és, és molt bona. De fet, aquest que t'he portat és el que tinc per la meva filla, que quan digui, papa, lèiem un cuento, doncs hi començaré a llegir-li això. Sí, de fet, els nostres oients no ho saben, però tenim aquí a l'estudi doncs, un exemplar d'aquest llibre. I dèiem que, precisament, aquest dijous es farà una presentació en una de les penyes, mm -hmm. precisament doncs, per a aquelles que no van tenir l'oportunitat d'assistir assistir clar, que ho facin, no? És que com a la venda, potser que estigui al Cornellà, al Prat, a l'estadi, a la ciutat esportiva, hi ha penyes que no es poden acostar. Llavors, per pues, facilitar pues, l'accés de, de, de, de tots els socis que tinguin nens eh, agafar això, a, a la basca que fem també les col·loquis parlant de la història concretament aquesta la l'amanigua serà les dues dècades d'història de l'espanyol del 40 i el 50 que també vindrà un periodista cànovas del Mundo deportiu i un exjugador a l'Iñaki, que era de la primera plantilla Uh -huh. i aprofitarem perquè per, per, doncs, per tothom tingui accés al llibre i de fet eh, per aquest llibre s'ha triat com a fil conductor doncs, uns protagonistes curiosos, no? parlem d'ells perquè són una família, eh, una sí. mica el que fan doncs sí. és anar cap al nou estadi i anar recordant no, tots aquests sí. 110 anys de vida exacte, clar que són, són 10 anys, llavors en la història és que l'avi recull el nen i mentres van a veure un partit viatjant per, per Barcelona i sense a Cornellà li van a explicar doncs, la, la història des del principis fins a les dècades següents, els anys 10, els 20, els 30 i ja et dic, amb sentit de l'humor perquè a part de, de les fotografies i dels dibuixos de l'avi el mateix avi ha fet uns sacudits que a mi em han semblat però, però fantàstic no? he, he rigut molt o sí sigui que és, és molt amé, molt simpàtic i, i de cara als nens jo trobo que que era el que faltava, era el que faltava dintre de la bibliografia espanyolista el que faltava era, era un còmic d'aquest tipus per acostar al club i a la història del club pues, pues, a la canalla, als nens més petits i bueno, ja dic, encantat de la vida de, de veure el resultat i a veure si podem aconseguir doncs, fer més socis <ríe> i que els nens s'acostin doncs, al grup a l'Espanyol. Clar, suposo perquè aquest rerefons també hi és, no?, amb la publicació sí, d'aquest sí, llibre. Sí, sí, clar, es tracta d'acostar a tota la, la canalla doncs, que coneguin la història nostra, que, clar, és un club amb 110 anys d'història, llavors pues, tenim coses dolentes està clar, coses regulars coses bones, però clar la història és la història, no es pot canviar, es té que explicar i comptar tal com és, no? I jo crec que, que aquest llibre, aquest cuento aquest aveu, doncs va reflexa molt bé. Deixant una mica de banda el llibre, centrem-nos mm -hmm. en l'acte d'aquest vespre mm -hmm. i precisament en aquest debat en aquest debat sota el títol Los 40 i los sí. 50, a dos a dècades el, el, el perdides títol, Els títols decideixen aquests dos periodistes, que són els Sergi Fidalgo i, i el Nacho Julià agafen un títol, per exemple a Sabadell el dia 21 serà un altre que t'explicaré ara i són dos dècades que hi ha una mica no, acaba, no s'ha acabat de conèixer gaire no? a llavors com hi ha molts socis i de totes les edats suposo que es crearà un debat jo particularment ell diu que si eren dues dècades perdudes jo crec que no perquè als anys 40 concretament l'Espanyol va jugar tres finals de Copa del Rei el 1940, el 48 i el 47 es van perdre dos però es va guanyar, va guanyar una es van jugar tres promocions per no baixar a segona divisió o sigui, va ser jo crec que es van ser dues dècades molt, molt interessants però que, bueno, que ningú parla perquè arriba un moment que veus que quan es parla d'història dona la sensació que el club està fundat als anys 80 o 90 tothom parla dels Tamudo i dels actuals però la història queda en un segon lloc es no? crec que recuperar aquests col·loquis de cara a tots els socis de totes les edats pues, està bé i bueno, serà, estarem quatre o cinc ponents allà i, i tothom que vulgui fer preguntes pues contestarem i explicarem el que va passar als 40 del 50. Però no estic gaire d'acord amb, amb el plantejament que fan, no? Mal, mal anunciat. De fet, aquest llibre va des de la Fundació fins a la gran remuntada de la temporada 2008-2009 sí. i diuen els autors que consideren que aquesta... Que, aquest era el punt i final, perquè és una refundació del club que ens portarà un futur millor, recollint doncs, declaracions textuals d'ells. Sí, tothom el sentiment que hi ha és que des de que no tinguéssim una casa pròpia, que allò no ens podrien fer un rellançament, no? Llavors, clar, quan ens ven quedar sense serria, ens vam quedar una mica orfes, vam anar a parar a Montjuïc, doncs hem estat uns 10 anys, també s'ha guanyat, una copa del rei, jugant allà, doncs hem aconseguit una ciutat esportiva, hem sigut subcampions d'Europa, de la UEFA, vull dir, també ha fet coses, però no ens trobàvem a casa nostra. I ara que tenim a de Cornellà al Prat, doncs pot ser un punt de partida per tornar a rellençar una mica més cap amunt a l'Espanyol i no té que patir cada temporada mirant si els de darrere s'agafen o no per baixar a segona que aspirar moltes més coses i l'estadi aquest, de fet, quan estigui acabat tots els voltants doncs, serà una font d'ingressos suficient, com penso jo per pujar un parell d'esgladons econòmicament i, i fer-lo més fort i, i més segur doncs. Nova etapa, doncs Sí, sí, jo crec que sí, estic convençut que sí encara que el que ens va passar a principi de temporada con tots estaven tan il·lusionats amb l'amor del Dani Jarque Pues va fer trontollar tot però jo crec que si aquesta temporada l'acabem bé la següent ja serà de rellançament perquè a més totes les centres comercials del voltant ja estan gairebé acabats propietats són de, de l'Espanyol són molts, molts joguets moltes històries, moltes naus i això serà una font d'ingressos molt important que teòricament i si es condueix bé econòmicament per part de la directiva ha de fer que l'Espanyol puxi, un rellançament sí, una uh -huh. nova etapa Uh, aquesta obra es podrà adquirir a partir de demà, les principals llibreries de Catalunya sí. nosaltres doncs, tenim l'oportunitat de tenir un exemplar aquí a l'estudi i vaja, uh, continuarà no? aquesta ronda de visites en, sí. en aquestes penyes sí, també sí, per sí. A costar... de fet, el dijous que ve dia 21 anem a Sabadell que són les, les dues properes que estan programades, ponents són aquestes dues, no? la Manigua i Sabadell i després em sembla que tenim que anar a Martorell i bueno, anirem, anirem buscant penyes que puguin compaginar l'horari i tal, per, sempre ho farem a les 8 de la tarda perquè la gent que treballi pugui acostar-se, i a part de fer el col·loqui corresponent, doncs, anar portant el llibre per tota Catalunya, que tots els infants puguin tenir aquesta meravella de, de compta segon al meu parell. Ja haurem d'esperar 110 anys més a tenir un nou exemplar? No, espero que no. <laughs> espero que, no. El que passa La llàstima és que hem trigat 100 anys en què els periodistes s'hagin decidit a escriure sobre l'espanyol. Llavors, clar, suposo que a partir d'ara ja, de fet, s'estan traient 3-4 llibres per mitjana per, per temporada. Vull dir que no, ara ja el que estàs escrivint sobre l'espanyol és molt... Però aquest és el que faltava de cara, de cara als nens i, i, i o de cara als grans. És una forma de recordar el que tingui 50-60 anys, tot això ho recordarà i, a més, de forma molt simpàtica. Vull dir que... Doncs amb aquest llibre de l'Espanyol La història en còmic, que hem volgut doncs, parlar avui amb Jordi Pujaltó que recordem doncs que és col·leccionista historiador i que ha estat assessorant doncs a l'hora de fer aquesta publicació. Recordem que aquest dijous a partir de les 8 del vespre el local social de la Gran Penya espanyolista Manigua de Barcelona hi haurà aquesta nova presentació del sí. llibre mm -hmm. i també hi haurà doncs un debat col·loqui per saber doncs, si realment aquests anys sí. 40 i 50 van doncs, ser sí. si realment les dècades a... perdudes o no col·loquis el Senyac de Penya serà un diferent. El que passava d'ell està preparat des de la l'edat de fundació fins a la Guerra civil. Vull dir, anirem tocant temes, però tota la història, per, per remenar-ho tot una mica i, i anar donant a conèixer la història com, com ha anat transcorregut aquests 10 o 10, 10 anys. D'acord, doncs Jordi Pujalto, moltes gràcies per aprofar d'aquí estudi. Al contrari, gràcies a vosaltres. Fins d'una altra. Radio Tiana: Serveis informatius.